Dhe dobi e parë që përfiton njëriju prej besimit në kader është se më andë këti besim njëriju kryen adhurimin Allah subhanu ta'ala Për rësujë se Allah u im adhëruar, nga ka urdhëruar që ne të besim kader Sikur se nga ka urdhëruar të besim dhe pikat e tjera të besimit Kështu që besimit këtyre pikave, 6 pikave të besimit, 6 tyllëve të besimit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 Kjo ishte dobi e par Dobi tjetër Që përfitojmë prej besimin të kader është Se njeri u manë të besimin të kader Shbëton prej shirkut Dhe eruan vetën, vetën vetë prej shirkut Bët fjalë për besimin të kader Besimin në vërtet Më thëmë duke besuar Kaderin si që duhet Si që nga urdhurur Allah Ne eruan vetën ton prej shirkut Dhe këtë dhe gjithë Dhe të shpikojmë tani si Tërgojët dhe dhe më thëmë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 e beson ka deri si duhet dhe vepron konform këtij ka deri, konform këtij besimit në ka der, Allahu i jeshton udhëzim. Prandaj thot Allahu subhanuhu teala ma asabe min musibatin illa bi idhnillah. Çdo fatkesi që ndodh, ndodh me lejen e Allahut. Me lejen e Allahut çdo dhimbje do është pjesë e ka derit, kur thonim me lejen e Allahut, do më dëshirën e tij, do dëshira e Allahut është pjesë e ka derit. Ome yu'min billahi yahdi qalbah, fa yashallahu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 Edhe asë nuk me ndonë që ti bëjkë punët e mira për hirtë të tyre Sepsa i e di që ata nuk kanë gjendore Por qështë në dore ka vetëm Allah i më, më dheruar Edhe shdët që kanë baruar e ka taktuar a i Nga fillimi dërën fundë se qëfar të ndodhë dhe ty A do të duon kërjeset, apë do të të rejnë A do të do marë shër risk, apë nuk do marë shër risk Të gjithë këta kanë baruar Por këta rësue, nuk shetësohet njëri ju Cile njefë si shduet ka der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 kërkon që duket i mirë para njerëzve. Por nëse Allah ka shkruar që ky s'ka për të qenë njëri i mirë para tyre, ti mund të bësh çfarë dësh për ta. Mund të japësh dhe miliona lekë atyre dhe pamë nuk kanë për të dashur. Sepse ka shkruar Allahu që ata nuk do të duan ty. Kështu që besimi i vërtet në kader është të hynë njeriu i sinqert. Do mbi tjetër është se njeriu i cili e beson Në të vërtet kaderin është që vetëmi personit cili i më bështetet Allahu subhanu të ala si shduhët Edhe më bështetje Allahu e të wakull nuk mund përfiturohet për një personit cili muhon kaderin Sepse ata personat të cilët e muhon kaderin muhon fëshinë Allahu subhanu të ala për ta për ta e këziston në universitës gjerën që nuk do Allahu subhanu të ala të këzistajnë edhe me gjithë të këzistajnë Pra në e thuhët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 Kër kjo zovë që ti lutësh, nuk pas ka fujqi që të drejto ka universit edhe u bëka një gjëra pa dëshirën e ti, pa vëlletin e ti Kjo të regonë në më një që mundë dhe që a i të ketë dëshirë ta këthej më rapë që nësë këthej më rapë që nësë këthej më do të Për këtër rësujet Më bështetja, që është më bështetja? Më bështetja të këllohu së përnë talë do të thë që ti të dorëzosh që është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 Çështja është sasi do ne t'rrojmë që frika në Allahu subhanahu wa taala është një prej dobive të besimit të vërtet në qader. Frika nga Allahu subhanahu wa taala. Një prej dobive të tjera është gjithashtu dhe shpresa dhe mendimi i mirë që ka besimtari për Allahu subhanahu wa taala. Sepse besimtari e di që çdo caktim që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në univers nuk del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 Dhe përse të mund të kënajshin për momentin Dhe i nuk e dikë të lojgjë, që janë të dëmshme Dhe i kërkoh në të lojgjërash Dhe se prindive dhe ndalon, a i fillon i qan Dhe se se nuk e kupton në fundën që kur është përfundimi i kësaj Shmi, nuk e kupton Kështë dhe robi Kërkoh në disaj gjera Allah s.t.a Dhe nuk e kupton që janë të, të dëmshme për të Dhe Allah e ndalon në ti me mirësine ti Dhe përse Allah s.t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 I dhëtë pregatitu për sprova Në më thënë Nuk mund dhe që njëri të arrijë gratë lartë të ka lovë Së për në talë e pa usë përvuar Që që dhe besimin këder Besimi vërtet në këder Dhëtë të bëjë njëri unë që tjetë sa më durim tarë Sa më infuqishëm Sa më i fort Ndaj e sa që ka si e lovë së për në talë e për të Në të saktim Për është zepse Kjo lojgje e bën e të tjetë dhe ma a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 Në bjotër sështë, ose të, të, të shqipsojshë për punë minutash Ose për, për impunë një orë edhe përse të haroshet gjë Ndikush vred veden, dhe pëse vdici i a udhuruar i ti I idhulli ti që a udhuruar te Ndikush vred veden, vred veden, sepse e la e dashur e ti Ndikush vred veden për një shka tjetë, sepse nuk, nuk kalonjën provimi Ndikush vred veden, sepse nuk e donin shokot Njërë të ti lajsa në disa shtete Në disa shtete janë hapur dhe spitale për të vënë veten. E gjithë kjo ngaqipton njerëz duke besuar në qader, nuk e dinë të shkaderin. S'u njehvin ata me vështinë e qaderit, me vështinën e Allahut subhanu teala. Çka është shkruar Allahu për njerëzit? Se si duhet ta presin njeriu këto qader? Kush është kush është detyra e tij ndaj ndaj kësaj pikë të besimit? Këta arsyet ai gjen njerëzit më të trembur ndaj asaj që ndodh. Njerëzit të cilët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 e bëna të që tjetojnë të jetojnë të jetojnë të, jetoj të gjenetin qinë të dënja. Prandaj, e personin cili e mbushë si shtotim nukajme në, në gjozije, e që e mbushë zemër në vetë me kënashje nda i të sëktimit Allahu Subhanu Taala, Allahu e mbushë zemër në ti me pasuri, me qëtësi, ja, i dhe ja, i a zbrës zemën për shdoj gjëje tjetër, për të e mbushë zemër në ti me dëshuri në vetëm për Allahu Subhanu Taala.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 Që të, që të të ringjalli. Edhe ruhu që të mos largohesh nga kjo dynja. Pa e pasur këtë fryt kaq lart që është kënaqja sepse nëse ti nuk e ke këtë në zemër, atëherë ka portëron vlera jote tek Allahu subhanahu wa taala. Nod bëson për syrse se ç'i një person të quhet i kënaqur, nuk ushqust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 Po që ti në ti nuk i knaqër, atëher, dhije se je akoma mbrapa, shumë mbrapa, për të rritur atë gradën lartë këllohë, subhanët tala. Kështu që një përri gradët lartë që a rrimbe simtari është, që a i jo vetën të knaqë me të cëktimin allohë për të falenderoj allohë, subhanët tala, për të cëktim që jepë. Edhe, si shpër më në gjithështu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 Rutërzë, nuk ka shkak që ti të bësh mend i maf. Përkundërzi kuti kupton në vërtet kaderin, kjo lëgjë do të bësh, të bëjë ditësh modest, sepse ti e ndij që çdo gjë erdhi vetëm pra për Allahu subhanetale, erdhi vetëm për pra Allahu të më dhurojë dhe nuk ishte që për të në vërtet. Po ndemos të duket vetë se je burr i mirë, sepse ti pasqe dije ose sepse ti pasqe pasuri ose sepse pasqe post lart tek njerëzit, sepse të gjitha këto janë vetëm dhurat për Allahu subhanetale dhe për askujt tjetër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 Futej, u fut njerë në radhë dhe mushrikve, u fut, u fut, u fut, desa shkonë të fundfarë dhe këthë dhe një më rëpshë. Në trupin e ti, u bënë në bitë të të ditë plakë, thotë djali vetë, tre plakë brejtyre ishqin, thotë, fuzat dorënë ti me thotë bëndën të të. A i së më dhajë, nuk vëdishë. Vëdishë në mazë, vajtë dhe vëravi i përsobë, u duko u falë. Shkujtë Allah i që do vdesja të kur atë, kur ka shkujt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 Edhe nëse e ka ngritur Allah i më dheruar Lartë këtë person që ta poshtroj A do të shiroj di që tishë në të në ti Në marishia ja. Prandaj mësë ndërro Dhe mësë e ki haset të 12 person 12 person Edhe nëse këtë person është ngritur Dhe e ka ngritur Allah i më dheruar Sepse a i është i lartë të ka Allah i më dheruar Atëherë ti Mësë kundështo Allah Në saktimin e ti Dhe mësë ure A të që do Allah i më dheruar Sepse nëse ti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 Në si çifëndim do të them një prej një dobë tjetër dhe kjo shë fundë, dhe në të inshalla, është fundi do të mbyllim me këtë inshallah. Është dëqetësia që i dhuron Allahu subhanahu teala në zemrën e besimtarit i cili beson ka derë. Por ai thuhet se Hasan Al-Basri ka thënë kur morë vesh kur morë vesh se që risku tim nuk më merr kusht tjetër, më qetësohet zemra. A dinë që risku në risku tim është gjithçka, por mund të ndesa të vdes, atë do më qetësohet zemra.